дивіться зробив стрімків випади, змушав розірвати нападникові ковчугу під пахвою. Після цього почувався досить впевнено, навіть дозволив собі кілька разів зеркнути у бік Елзе. Той зовсім не збирався заткувати перед двома суперниками. Гал селив по їхніх щитах палицею з такою силою, що було чути, напевно, на далеких островах. Якщо ті приблуди Сподівається, що він знесилиться? То марно. Ев зможе безнастанно вигупувати хоч і півдня. А якщо його по-справжньому розлюти, то Ольг певен, що для тих молодиків не знайдеться схованки у цих горах. Як ж, у парі з братом він стан на герць з будьким. На хуторі залишився ще один менший Ярра. І треба ж такому бути викопаний Елс, тільки запальніший і ще не стримніший у гніві. Справжній варяг через кілька років виросте. Та борові тремтітимуть від одного його вигляду. З ущином повіяло холодом, сонце зачепилось за верхівку скелі, стікало з неї сліпучими потоками. Шумував струмок, наливаючись сталими гірськими водами. Через кілька днів вони виповнять його, розілються в долині. Не пройти тут до самого літа. Відбиваючи удари, Ольг зиркнув той бік. Насторожився, бо щось рухалося звідти. Може, камінь скотив згори? Глянув паніше. Ні, не камінь. Хтось нам лежався ведучи за собою коней, теж в довгому темному плащі. — Ще один? — занепокоївся Ольг. Скольд, помітивши його збентеженість, глузливо посміхнувся, але повернув голову до того, хто з кіньми був вже неподалік. — Не лякайся, ярле! — Він! — тичнув недбалові стрям моча за спину. — Не встрягне битися супроти тебе. Це мій раб «Просто він не зможе взяти меча до рук. Ніколи. Бо я їх йому відтяв у бою. Ольга лише плечима стинув. Що йому до того моня? З руками він чи без них? Ось перед ним стоїть ворог, якого він мусить подолати». І зараз, же не випускаючи з долини, з ущелин, звідки виповзає холодна темінь. Досить треба з ним покінчити. Спробував спис його кольчуги, тепер побачимо, чи ж міцна у нього шкіра. Начувайся, приблудо, ось зараз я тобі покажу, як на наших хуторах уміють таких, як ти, лупцювати. Перехопив списа обіруч посередині щоб можна було вдарити будь-яким кінцем. Далі зігнув ноги, плечі звів, ховаючи поміж них голову, і отак приймці пішов на Скольда. Та наступної миті стало щось страшне і неймовірне. Повітря розітнув крик Елза, нестямний та дикий, і урвався. Оль здригнувся, повернув голову туди. Краще не бачити б йому, як убивали брата. І сталося так безглуздо. Нога потрапила в розколону між брилами. Він намагався висмикнути звідти, висмикнути. Тільки на якусь мить втратив рівновагу. А меч одного з нападників уже рубонув його по плечу. От тоді зірвався крик, що намагався затолити голову щитом, але рука вже не могла його втримати брязнутою б камінь. Могутня шия не витримала ще одного удару. Тіло брата важко впало на землю. Ширко розплющеними очима дивився Ольга на те, що сталося. Зникло все. Сонце, гори, струмок, квиління якоїсь вечорової птахи. Все вибрав себе крик Елзе. Нічого на світі не лишилось, тільки гостре, пекуче лезо, яке входило в.